Tjena. Jag tänkte på det här med nakenhet ja. och religion och vårt, mm. och vårt sekulariserade svenska samhälle. Ja. Alltså, jag, på mycket med, jag jobbar ju som fotograf då, och håller på med bilder hela dagarna. Mm. Och Till slut så hamnar man någonstans det blir väldigt filosofiskt till slut Vad är bilder och vad är det man avbildar Och varför avbildar man det man Avbildar Alltså fotograferar och så vidare mm, ja, ja. Människor Jag är väldigt intresserad av människor det har alltid varit och kommer från ett politiskt medvetet hem man funderar så här, Existens i alla frågor Och Och, och, och så Martin Nordqvist mm vad är det de säger my hetero uh, my, my, uh, han tog en bild på mig han, när jag stod i duschen så tryckte jag tryckte jag mig mot duschkabinens frostade glas <laughs> ja och så blev det en väldigt bra bild Yep. Och så blev jag så sugen på att lägga upp den på, på Tumblr så här. Ja. Och då tänkte jag gärna att jag brukar inte uh, Tänka på hur folk ska reagera Och så vidare Nej. Jag lägger bara upp dem för min egen skull Alltså det är någon form av så här Konstprojekt ja, För att Instagram och så, det är privata bilder Det är jag liksom Och Facebook diskuterar man med När man som är svenska men, men Tumblr är mer som ett det är avprivatiserat ja jag, jag är med dig att ja. det är mer fotografen David Fransson som lägger upp intressanta ja. bilder ur ett fotoperativ ja, men så vet jag ju samtidigt mina föräldrar följer den ja. mina föräldrar har ju inte Instagram liksom och... men så tänkte jag, var, vad skulle de reagera på? Mm. Och, så, och så tänkte jag Jo, då, då, det är nakenheten. Och var, vad är det som är provocerande? Eller fel? Eller liksom... Mm. Senväckande med nakenhet. Det är ju inget farligt. Det är ju inget hotfullt i nakenheten. Nej, alla är ju nakna. Precis. Vi bär kläder på kroppen för att skydda oss mot kyla. Ja. Sol, eventuellt. Ja, du vet. Ja. Vi har ingen päls. Nej, precis. <laughs> precis. Och det blir som... Och sen har vi skapat normer Alltså människans värsta fiende Är ju den själv mm. Alltså vi har skapat normer Som gör att till exempel i Ta USA som exempel svenska älskar ju att och, och Döma ut USA Och säga att de är dumma ut så här. Och då, så säger de såhär och, och, och, och, och där får man liksom inte visa Nakenhet på tv Nej. Före klockan Om det är 20 eller 22 På kvällen så här. För att det, barn ska inte behöva se nakenhet. Nej. Och om du funderar på det en liten stund så är det ju mm. helt sjukt. Ja, det är. För att det är, man förstår ju om, om man inte ska visa, liksom, kasta eh, krigsscener eh, i ansiktet på barnen. Nej, precis. Det, det behöver man inte göra för en viss ålder man lär sig förstå, Man kan förklara och, och samtala med varandra. Så behöver man inte ja. det för dem. Nej men, men det har ju blivit nästan. Det blir ju en moralfråga. Ja. Så jag, jag, jag håller med dig. Jag förstår inte riktigt varför egentligen den är det. Men, men vi för mig, så, om jag inte tänker ur något konstnärligt perspektiv så tänker jag ju likadant. Eller liksom, så, det är ju standarden idag. är ju så att vi är inte nakna. Nej. Men, men jag håller med dig. Det, det ligger ju något. Uh... Och det kan man ju förstå. Därför att vi måste komma fram vi måste få samhället att rulla och vi måste ha en vardag. Så här, så att når, någon form av normer måste vi skapa för oss själva, för att vi ska, ska ja. överleva. liksom vi, vi har skapat ett industrisamhälle så, så, där, som bygger på att folk också arbeten och, och så, vidare, så vidare. Så det finns ju liksom så här, mm. anledningar. Det är inte det. Men, men just att det kan vara att det, det jag menar, eller det jag ville komma fram till, det var att. Vi i Sverige vi ser ju oss som ett sekulariserat, demokratiskt, intellektuellt, högtstående samhälle. Och Vi, ja. vi då säger jag liksom opinionen eller ja, så skrattar gärna eller, eller känner avsky eller aversion mot liksom idag då mest populära muslimer. Och det är liksom man dömer ut religiösa människor. Mm. Utan att tänka på hur mycket av vår, våra förfäders religiositet och mm. Sveriges som religiöst land, dess eh, normer, lagar och regler som vi fortfarande lever kvar i. Amen. Liksom, är... Ja, exakt. Och de snackar om att skörda offer och hålla på att terrorisera människor. Det kan ju gå tillbaka och titta på kristendomen. För det är ju ganska lika normer som vi lever efter som man gjorde på nästan medeltid. Ja, det, det håller jag definitivt med om. Jag tycker att alla religioner. Eller de som har vanhelgat religionen och dratt nytta av dem för, för egen makt och så här. Det de, de, de går inte ens. Det de är inga större skillnader. Vare sig att du gör det under kristen flagga eller, eller, eller muslimsk flagga eller vad det nu var. Liksom. Tar... Det jag tycker det jag, jag menar med så här, att vi tror att vi är så fria och demokratiska ja. och moderna. Ja, Om jag lägger upp en nakenbild på mig själv på internet, så är det mm. helt bananas tycker de flesta. Ja. Varför är det det? ju därför att våra lutherskt kristna värderingar ligger så djupt kvar i oss. Ja, ja. Som samhällsmedborgare i Svea Rikeland, i Sverige. Ja, Vi är väldigt snabba med att döma ut muslimer. Liksom. Och hur kan 2012 ja. sitta och be på en matta? Jo, ja. böner har ju en viss, Vi har ju ersatt böner med, med andra ritualer. Vi är ett på fredagar. Vi vill gärna se korsat. Nej. menar allvar. Att det är ju det. Att vi, ja. Människor behöver ritualer för att skapa känsla av samhörighet i flottan. Liksom, ja. och, och även sortera sina tankar. Vi kan inte gå och bära hela världsverksamheten på bara axlar varje dag. För att vi måste, ja. som jag sa tidigare, gå till våra arbeten och på hjulen och snurra liksom, för att överleva. Liksom. Så att vi kan inte hålla på att uppfinna saker och ting. Och där har ju många eh, eh, eh, eh, icke-sekulariserade eh, samhällen bönen. Liksom. Att man, mm. man upprepar saker för sig själv. för att, liksom, så ja, ja. ja. Medan vi har andra eh, icke-religiösa icke ritualer där som inte är på kasta, liksom. Nej, jag håller med. Men du borde, jag tycker att du borde göra det. Bara gick iklä din födelsedagskostym. Ja. Lägg, lägg ut bilden. Jag behöver inte, jag tycker. Det var, var egentligen dit jag ville komma. Jag, jag ville mer så här väcka tanke på hur vi är, vi är fast i våra normer och varför. Och vad det är som är provocerande. Alltså. Mm. Men det är jättesvårt. Nej, det är, för, Nej, är mer provocerande än jag ställde mig med AK. Liksom, och fullt påklädd. Därför att det ja. skulle symbolisera någonting. Alltså vi, vi går omkring om i, i kamouflagekläder som, som ett mode. Ja, det är flott, det, det är, symboliserar det. krig. Och vad symboliserar krig? Jo, att, att man, man ser våld som lösning på problem. Det skulle ja. vi aldrig se i en nära relation. Du och jag, många gör det. Alltså ett stort problem är ju våld i nära relationer, men, men jag, ja, vi, jag tycker att det är är ett av våra största problem. Mm. Och, men, och, och, och, och, och krig är ju samma sak. Så att gå runt i, i liksom... Det är näst, man ska dra sig i sin går som att gå runt med t shirts och så att jag gillar våldtäkt. Och går runt ja. med militärkläder. Ja, inte riktigt. Men för att spetsa till det lite, ja. Jag gillar det. Spetsa. Ja. Spetsa saker. Det ska man göra ibland. Jag såg någonting om Wikileaks, och vad heter han som är på nyheterna i morse, om han, han som riskerar och, och straffas för att han har... Ja, våran, eller han som har ett svenskt åtal i, i, i, i In, Haserna. Inte Julian Assange. Nej, inte Utan han. han nej. Det var någon annan kille som, som hade med Wikileaks grejer att göra. Okay. Och jag har väl en kommentar till hela viklingshärvan. Och det är så här att... Jag förstår inte vad avslöjandet är. <laughs> För att avslöjandet verkar vara att man dödar människor i krig. Och ja. människor redan visste det. Att amerikanska soldater skjuter barn i huvudet. Ja. Så är vi, då var det värre än vad jag trodde. och jag trodde ja. att krig var... Jag vet inte, vad, vad, tror, vad tror folk att krig är? Den här klassiken när de sitter i helikoptern där och hetsar varandra liksom och så siktar på mm. den här vänen med, med, med pappa som är med, på väg till skolan med sina barn. Ja, just det. Ja. Alltså upprördheten i det hos folk, den stämmer inte med min världsbild för Damer och här jag visste redan ja. vad krig är. Men det är klart, visste man inte det så kanske Wikileaks av, avslöjande är. Behöv, ja, det kanske behövs också. Ja, vi behöver påminna oss. Likt, ja. likt en religiös person behöver sin bön. Likt ja. en sekulariserad svensk behöver sin tack <laughs> och, och Angående tack så har jag en sak till att säga. Jag såg ett tv-program som var det var någon matprogram med Erik. Eh... Ja, historierna. Ja, just det. Men det fanns något innan det för ett par år sedan så gick. Okej. Okay. där han skulle prova. Där han gick hem till en, en uh, familj som kom från Mexiko. och tog med sig. Ja. Så tog han med sig svensk tack och så skulle de så bad han eh, dem Jag vill säga en sak där. Det, här, det är väldigt ignorant av, av erikan och svenskarna. Alltså tacosen vi äter, det är Tex-Mex. Det är inte mexikansk ja. mat. Tex-Mex är förkortning för Texas Mexican Food. Alltså det är, det är en matkultur som uppstått i Texas. Texas är, <laughs> ligger i Förenta Staterna. Ja. Det är en, en matkultur som är en blandning av amerikansk Amerikansk matkultur och mexikansk. Så att ja, inte det är mexikansk mat. Pupp. Nej. Det är, det är bra vi jag, tar. Jag, jag tänkte på det du sa i Hague. Det var därför jag reagerade snabbt på historiet. Jag, jag missade nämligen den här serien när han gick på TV, Tablo TV. Så jag, jag laddade ner. Och... den här gamla jag pratar om? Eller den här nya? Nej, den här nya. Och det är så väldigt kul att du sa det för precis samma sak. gör Han i avsnitt två tror jag det. Då går han till. En, det handlar om 70-talet, ett helt underbart avsnitt uh, Goa kräd, alltså. Och då går han till En av de här första Kina-restaurantsägarna Kina I Stockholm Ja just det och Då diskuterar han Just ungefär samma sak Betygsättningen av svensk Kina-mat Av en kines ja. Och då, de skrattar bara för de tror att det är svensk mat Man bjuder på ja. det, det finns ju ingenting som liknar kinesisk mat Utan det är ju ja. På får ett sätt för att tjäna pengar. Kallade Kina mot tre små och så vidare. Härligt. Ja, underbart. Den ska vi se, den hela serien. Jag ska ta avsnitt tre och fyra i kväll. Ja. Lotta Lundgren är... Ja, fantastiskt. Jag vet inte. Du känner till begreppet frikort. <laughs> ja, är det ditt sant? <laughs> jag säger inget så har jag ingenting sagt, som min mamma som möjligt. Precis. Det är väldigt bra uttalande. Bra ordspråk. Ja. Vet du vad man oh, kallar ordspråk det. nu för tiden. Nej. Sägning. Det, det är man säkert. Man säger inte ett eh, tankesätt. Utan man säger tänk. Ett tänk. Ja. Ja. Du, fan, jag gillar hans tänk. Mm. Ja, det är, jag har ett tänk. Vad <laughs> ja. jag pratar mycket. Eh, nu har jag pratat färdigt tror. Men det är bra det för jag lyssnade på något av de gamla favorit nedladdade avsnittet med transfer och det är ju inte klokt vad det pratas Ja, jag kände att vi är tappat eh, djup eh, Nu har vi ju varit väldigt oplanerade, förra avsnittet det kan vi säga då för de som följer oss var ju alltså, vi stod på parkeringen utanför skriphallen <skratt> med varsin fyra och ett halvtåring Sängande det, är det. Paser, Nej. <laughs> ja, det blir lite punkigt avsnitt så kan man säga. Ja, från på Kronofåg. Kan vi inte ha med Åberg som yes, gäst? Kvart kan Frisken också kanske Ja, jaman. Mellanbrodern då. Ja, precis. Friskarna ja. Herregud du gött Hur gick det sen då skattingen. Det var. bra det ju, du, hade ju Nej, jag har trädryggvet så jag får jag får stå stilla. Exakt, men det, det går bra. Det är ju mest såklart Han älskar ju åkning mm. det ju och åkning. Ja, men det får de ju inte nog av. Det är ju väldigt kul och så är det ju bra att man lär sig att ramla och lär sig att se upp för andra människor, för <laughs> det går ju rätt fort. Det var ju inte junior om man säger så, men vi körde vidare. Jag vet ni... Utan de kör ju hardcore, en del av killarna. Men det gick i tur av. De är ju väldigt snälla allihop så det... Var... Ja. Nej, det var jätteroligt. Det underbart. Vilken fin lokal. Det är så jävla bra. Mm nämnde mm. du någonting som är väldigt viktigt också De är väldigt snälla kille. Alltså skateboardkulturen och, och den ja. så här sköna stämningen Som alltid är. Det är, jag Upplevde jag aldrig när Morsan tvingade mig att vara med i fotboll Och band och <laughs> det är... Jo det fanns nog också Men jag håller med dig De är, Det är sånna ja, jävla, jävla mobbinkultur I sådana lagsporter Ja det, det är det, det är, så är Du är så tvingad att hålla med som är jävla minst som TFKs fotbollsskola. Ja, men det har jag också. Men, men det, är ju, det, det finns ju någonting i den där fostran också. Jo, så. Jag, jag, när jag ävde ur med det, så var, precis nyss nu, så var det ju mina personliga erfarenheter. Ja. Och det var egentligen inget fel på dem som var med Det var mer att jag var så jävla intresserad. ser att. All, aldrig begrivit mig på sport. Nej. Lagsport, är det är inget för dig. Nej, men de är väldigt snälla och de är väldigt hjälpsamma och vill hjälpa till och visa hur man gör och det, det är en jävligt bra egenskaper, mm. som många av skaterna har. Ja. Det är inte så en jävla prestige i, för sen är det ju god prestige klart i att, att vara bäst och kunna göra bäst trick, kanske, men, men det tävlas inte på det sättet om det, utan man, Nej. man hejar på varandra och dunkar bredan i backen för att de alla är bra. Precis. Det är underbart. Comedians and musicians were like this. Every comic wants to be a musician. Every musician thinks they're funny. It's a very strange relationship that we have. Some musicians are funny. Some comedians can play. I'll give you an example. Most deaf, funny guy. Jamie Foxx, good singer and piano player. So you never know. You never know what kind of talents person has. I'm mediocre at both. But have managed to talk my way into a fortune. Life is a funny, unpredictable thing. Hur såg kalendern ut inför veckan? För nu hade du valt helgen som var här. Ja, kalendern för veckan. Kalendern Kalender Kalendern för veckan. Kalendern veckan. Kalendern för veckan. Kalendern Kalender. Kalendern Kalendern för veckan. De har ihop Fabian och Walter. Ja, absolut. Jag, han, han, Walter gillar ju Fabian. Han, mm. De börjar ju direkt hitta på någon. Ah, ja, jag Lek. <skratt> God damn, I got it so and yo. alltid väldigt dryg när jag ska trycka korrekt Har jag märkt på de här fotbollsköten ja. Jaha, ja, tror du Det är inte så jävla. Det är ingen rolig för vi alltså Avståndet Guns and for the niggas who got rocks Off top, jail niggas get mad bigger In yo, mail guy about a hundred pictures Work the mama, this rap wonderama Team got drama, gamma Blush smoke, real eyes, marijuana Shep, Marazona 70-talets matlagning Ja, absolut Du är ju ändå Jerken Nilsson 74 Det är så, jag har ju upplevt en del av det där de smakade på igår mm. Men jag var ju väldigt rädd för saker Det var du? I maten i alla fall Jag åts nog inte så jättemycket konstiga saker, det ska jag inte så? Min första mm, mm. avslöjare för mig, för jag hade ju min favorit som var liten, förutom bruna bönor, bacon och sticktäck, var eh, när han gjorde så här flaskotletten så gjorde han någon så här tomatsås som han liksom la uppe på. Mm. Sen tre så var det sån och Hans potatismos minns jag som säkert gudomligt. Så sa han till mig, vi var så farmor och vi Så sa han till mig att ja, för eh. jag började prata om. Eh, vi började prata om LCHF det vet, det är mm. Mm. <laughs> jag tänkte på en brutal personalåten Svenne Svensson. Nej, <laughs> jag berättar om att vi pratar om LCH. Eh, Svenne Svensson. Ja, hans namn. Jag älskar att <laughs> jobba som tjänsteman. Jag älskar att jobba Uh, jag så pratade ja. med CHF, så, så, så, så och så så var farmor var i rå emot det, liksom för hon är 80 nu, bilda. Och hon är inte emot det, men hon tycker bara att det är så löjligt för hon har sett alla de här kost hon eh, kommer man att gå och, liksom. och så bara, ja säger hon man ni ungdomar ni är så håller på ett lag om varje säger då så men så säger ja, men det är ju mycket kolhydrater I så här, potatismos och liksom mm. ris och, och pasta och så här du säger farsan bara, ja, du mer kohlydrater var det i, i moset som jag gjorde till er när ni var små. Vadå? Jag, jag vet inte om du tänkte på det, men jag hade alltid väldigt mycket socker i. Ja, <laughs> <och> lite strösocker. <laughs> och, och sant, Nu när jag tänkte på det så här, fan. Och så var det lustigt också att de sa det på 70-tals mat. Ja. Att de, muskot var väldigt vanligt. ja Ja. Så det ja, är alltså, det, alltså, det, hemligtvis bakom hans potatismot som man gjort med på 80-talet. ihop med, och med kotletterna med tomatsås på. Det var så alltså, ja. mosa, poteter, i med smör, römjölk. Och sen bara muskot och strösa. Künstigt att du tyckte det var gudomligt. Va? Ah, det är fantastiskt. Alltså, Men, de Men de säger också det, om vi ska referera en gång till, till det här 70-talsprogrammet. Då säger de det, på den här tiden var heller socker inte farligt. Nej. Så raffinerat socker som bara öste i i köpenbutte och med cigaretter i hand, och... folk... Det var det är ju det, var inte, ja. det är ju märkligt att vi skrattade åt om man skrattade åt att de åt inte man åt middag en gång om dagen och det här. det kommer jag ihåg men sen när jag flyttade från Kronogården då som var, var liksom arbetar, invandrar där till eller finare område Tandebacken där folk hade grejer som var tjänstemän och sånt då infördes begreppet lunch i min värld. Aha. Men vi vi aldrig inte lunch och middag utan precis som det programmet berättar så åt man liksom en rejäl middag mitt på dagen. Sen mm. på kvällen åt man liksom mackkvällsgröt eller <laughs> det heter <var> något. <laughs> <mackor. laughs> man jag kvar egen. Ja. Sen kunde det vara varma mackor om det var fredag. Men, men du nu vet jag så här. Ja, jag det var jag hade glömt av det, så det hade där Ja, riktigt bra. Det var ju vi kan jag ha haft säkert. Ja, jag vet inte om vi var, efter visade vi på, grund av på åpenhet, ja. Så det på John Wong. det fully, inflatable, rap relatable, drug relatable. Niggas here to play with det var annorlunda på 70-talet. <tryk> Anderama-team got drama, smoke, realized off my so accurate, they getting cream in the Queens, I told you, Ja, jag blippar det i, i datan. Ja. Har du skickat ut julen, han, det är ute på, på och Släppta. Ja, vi har, det blev inget jul. Julen kom aldrig in. nej. Mm. Nej, det följer vi inget på Men den, hon hade jul, julgran och sådana här ljusstakliga Ja, det gör. Jag fick dammsuga upp barren igår. Det är ju... Dammsuga är ett av mina... Mm, mm. det är en av dina skills. Ja, jag älskar dammsuga. Ja, men framför allt bar efter en julgran, den tillfredsställelsen när du får upp varenda korn. När det rasslar i röret. Yes, hela tiden. Och du bara ser svansen komma långt bortifrån. Mm. Det är rätt fint. Och du ser parkettet. Gyllenbruna yta. Ja. Återigen, hos dagens ljus. Mette bor ju även uh, granne. Med, hon bor ovanpå den här red and white crew, de var också på nio i morse här okay. det Var så en sån lokal i källan. Oj. Ja, det är så när avfall är platsigt. Jag var slogen plötsligt för just för att hon, hon gillar att börja då och kalla mig på nio. Det var då så, så jag visste det här med WikiLeaks. För som du tog upp förra ja. avsnittet så har inte jag någon tv. <laughs> Ja, det TV. Så det är liksom nya rutiner som kommer kommit in i mitt liv jag ser nyheter på morgonen Som ja. Wikileaks och Red and White Crew Åh oh, det. Ja Och så startade den dagen Så startade den i Var är du någonstans? Jag ska vakna. Jag vara coolt. They Nu när jag har he fått prata av mig då. Ja? prata för jag har tänkt på det hemma nånget. Mm. Så ska jag släppa det här med att vara så egocentrisk och fråga dig hur är det är. <laughs> jo, tack som fråga. Det är ganska bra förutom ryggen som inte hänger med riktigt. Då. Den, har inte, den mår inte gött. Tid på flygplan och i bilar och skit. Man blir sittande och det finns liksom ingen skön ställning. Ja, det är fruktansvärt ont. Du ska inte gnälla över livet. Men just när man inte kan få med ryggen. För den behövs liksom nästan till allting nu. Även om du bara ska gå på toa eller göra annat kul. Så behöver du ryggen ska med. <tryggen> en arm är lättare att kapa av och lägga. <tryggen> ja, är Men du behöver inte ursäkta att du klagar över livet får man göra. Ja, jojo. Jo. Men... Det precis. Men så annars är det väldigt bra. Jag, jag får säga julen var ju helt fantastiskt det är skönt att vara hemma så mycket tid med familjen och, och vi hade ju snö och, och var ute och hade kul och... Ja. Jag på tal om 70-80-talet, det har ju varit en vit jul. Det var ju inte ja. från 90-talet och 00-talet. Nej, då det var det aldrig så... vita jular. Det har det precis. Det var ju extremt mycket snö dessutom runt julafton där, men sen gick det väldigt fort bort så nu är det ju den vårtjänst kan man vissa det, men men det, det, så är det man det har man inte upplevt på länge. Jag sitter på ett litet uh, IT-kontor här. Där finns fem skrivbord i detta lilla rummet. Uh, ja, ser ut. Uh, Natur eller <laughs> här. Vinternatur utan snö. Ja. ser trevligt ut. Hur, hur varmt är det i snaken? Ja, minus 3, minus 5 kanske någonting för så mm. Så det är, det är rätt bisder på som blåser det lite isande vindar som går igenom hela systemet. Men äh, det är väldigt brunt och så här, tråkigt. Fråklig jävla miljö just nu. Mm. Och så är det ju... Det är ju, det är ju fattigt liksom området som vi, som vi bor i här. Så det är ju väldigt mycket sönderfall. Man vet, och man ser tegelsenar saknas. Så det är hål i väggar. Och fönsterrutan har lagats med ja, någon pappskiva. Ja. Mm. Och det är inte så ska jag ju under vintern. då får man elda på lite extra, vet och det är de eldar är ju det man hittar längs vägarna i stort sett, så det är blandade avgaser som kommer då den här sköftgjungen också. Och det är karrigt och beträdligt. Så är det. ut. är det nu? Ja, men det är svårt. Men vi äh, försöker skapa en bättre del eller uppfärd. och skriva vad man kan för att bidra